В п'ятій всі стіни, заставлені книжковими полицями без дверцят, аби вона могла витирати з книг пил якомога частіше перебираючи їх. Старовинні й нові вони б розмовляли з нею багатьма мовами, і з кожною вона б проживала нове життя. У шостій вона поставила б величезне ліжко, таке широке що на ньому уздовжив поперек могло б улягтися з десяток людей. Адже вона любила спати, розкинувшись, як колись давно, коли, набігавшись у дворі, засинала просто на траві у палісатнику і крізь сон відчувала, як у ній проростає трава. Думала, чому світ, сповнений всім чим завгодно, ворожнечою, заздрістю, пиятикою, бійками, побутом, плітками, очікуванням судного часу, всім, крім любові, яка могла б одразу поглинути, розтрощити весь цей непотріб на купу дрібних скалок. Так це було. Вона лежала на пружній траві, занурювалась у неї, укорінювалась пальцями в її рясне плетиво. І їй здавалося, що цей струм що йде від землі й трави, проникає до середини, і кожна клітина тіла вібрує в ритмі своїх тремтливих глибинних рухів. Це було те саме відчуття, яке Ніка пережила сьогодні вночі. Так от звідки воно починається. З несвідомого дитинства. Коли ти ще не можеш дати назви своєму дару. Ось чому вона завжди думала, що робить щось не те і не так, як усі. І через це мусить соромитись і стримувати себе. Адже мало хто з мешканців двору чи навіть всього міста міг знепритомніти від любові. Не конкретно до когось. А ось так. Впускаючи в себе землю, траву, повітря, зливаючись з усім цим, мов земля, трава, повітря, це відчуття було настільки сильним і прекрасним, що вона хотіла роздати його іншим. Всім. Найницішим, аби вони підвелися. Найжорстокішим, аби вони стали воском. Бридким, аби вони засвітилися зсередини. Втомленим, аби вони відпочили. Хворим, аби вони видужили. Її ніби спиця наскрізь пронизувала незбагненна любов до всього, на що падав погляд. Могла годинами стояти, утупившись поглядом у якусь кольорову пляму на стіні, що потрапила під промінь сонця, або, задерши голову, застигнути під деревом і розглядати кору, мандрувати усіма її звивинами і борознами, уявляючи, що це шляхи в інші світи. Вода і вогонь говорили до неї. Скалка від розбитої пляшки світилась, мов діамант. А візерунки на старому килимі, що висів над ліжком, моделювали казкове майбутнє. Але так було лише в дитинстві. І все це називалося любов. Усе, про що я говорила до нього цієї ночі, падало на такий благодатний ґрунт, що могла б говорити і мовою ацтеків. Він все одно зрозумів би. Суть і сенс того, що називається любов'ю, чітко постали переді мною, мов записані у якусь вищу книгу, з такою ясністю і простотою, що я задихалася від глибинного пізнання і від цієї чіткої, і зрозумілої простоти. Любов не знає сумнівів, вагань, напівтонів, розрахунків, а присутність хоча б одного з цих чинників ставить її під сумнів. Єдине, що йде з нею у парі – страх смерті. Мені ще треба було пізнати суть смерті і слави. Неважливо, хто чи що дасть мені ці знання. Відчувала, що відкривши любов, піду далі. Тим більше, що саме любов була ключиком до всього іншого. Пізнавши суть любові, пізнаєш, що таке Бог. Пізнавши суть любові, пізнаєш музику і слово.